пружините, товарът и светлината. Бесето от учителя държа на предмладежкия околотен клас на 7 февруари 1930 година. Добрата молитва. Малко съзерцание. Да кажем, че имате една линия, която представлява една пружина. Сега ако на върха на тази пружина поставите 1 кг тежест, какво ще стане с пружината? Ще се огъне малко. И може да се определи с колко градуса ще се отклони тя от правата линия, т.е. от перпендикуляра. Вие може да изчислите какво ще бъде отклонението. Сега природата се служи с пружини. Навсякъде тя е пълна с пружини. Всичкото растително царство е пълно с пружини. Та сега ще дойдем ние. Ако поставите 1 кг тежест, ще има едно малко отклонение. Поставяме 2 кг. Пружината ще се огъне малко повече. Докъде ще се огъва? Ако турите вие 10, 15, 20 кг, Пружината ще се огъва все повече и повече. Това е за изяснение. Тогава причината за отклонението на тази пружина от перпендикуляра са уния тежести, които са свързани за върха на пружината. Тогава обратния процес. Ако вие откачите теж... тежести от върха на тази пружина, какво ще стане? Тя ще добие своето първоначално състояние. Представете си сега вашия ум като една права перпендикулярна линия, право нагоре. Тогава имаме пак същото отношение. Ако на този ваш ум се тури една тежест от 1 кг, това може да е една мисъл, каквато и да е тя. Какво ще стане с ума ви? Ще се яви едно малко изменение. Не можем да кажем състоянието, но в положението на вашия ум. Тогава тази пружина, след като се огъне, какво ще почувства? Искам да мислите. Представете си, че тази пружина има съзнание. Като я окачите един килограм тежест, какво ще почувства тя? Ще стане едно разместване между частиците и тя ще почне да се угъва. Какво положение ще вземе тогава тази линия? Тежеста ще отиде в една посока, а пружината в друг. Имате две движения. Ако тежеста отива надясно, угъването на къде ще иде? Наляво. Но представете си, на противоположната страна има друга една пружина. И тя има също съзнание, но много е наблизо и казва, че се огъва тази пружина. Какво от това? Но тя идва до другата пружина и какво ще стане? Ще се добре. Да кажем, първата пружина е А, а втората Б. Как ще изясните, кое е състави линията А да се огъне и да докосне втората линия Б? Тук имате едопирни точки на две линии. Едната линия, която става причина за известно съприкосновение. Но коя е причината на това съотношение? Видам. Линията Б ще пречи ли на линията А? Често във вашия ум стават съприкосновения, стълкновения между две мисли или две идеи. Аз предвиждам това, за да се обясни един вътрешен закон. Някой път се явява противоречие между две мисли – болят се те. Стълкновението е в допирните им точки. Може да не знаете какво да правите, има някое съприкосновение, но вие не знаете именно откъде проистича това. Сега вие като слушате това обяснение, това не ви интересува казвате. Какво ни интересува нас, че се допрели две пружини, че е турено било на едната пружина една тежест от 1 килограм или 2 кг, че пружината се огъва и три нататък да се огъва колкото ще. Действително нас не ни интересуват пружините, но когато това огъване засяга нашия ум тогава вие от физическия свят трябва да можете да влезете в духовния свят, в умствения свят и да си помогнете не по начините, които вие разбирате на физическото поле. Защото трябва да стане една малка трансформация, както когато ви се дава храна. Вие не можете веднага да я гълтате. Трябва дълго време да я дъвчете. И след като я е сдърчите, и храната влезе в стомаха, и той трябва да научи това дърчене. И оттам на сетне се дъвка не има. Ние знаем, че има известна енергия, но къде отива тази храна, ние не знаем. Тя се връща пак в природата. Вие питате, какво трябва да правим? Но вие влизате в стълкновение, вие питате А какво искаше от мене? Какво ще ви отговори А? За пример, често може да намерите една ваша мисъл, която не е красива, вие не я обичате, но тази мисъл постоянно витае в ума ви. Макар, че не ви е приятна тази мисъл, не я искате, но тя ви тая в ума ви. Откъде е дошла тази мисъл, че се е завъртяла в умови? Тя е само една допирна точка. Представете си витаенето на една мисъл. Вие седите и след като сте се занимавали с някой научен въпрос или мислили сте върху някое изобретение, идва ви вас мисълта или си казвате, Хубаво ще бъде човек да намери една отворена каса, че да се извади пари. И почне да витае тази мисъл в ума ви. Какво е станало в ума ви? Угава не става. Един килограм теже се, турен на ума ви. Ти още нищо не си направил, но най-първо си представяш тъй благородно работа че някой добър човек ти дава 1 милион лева. Може някой път. Нямаш никакви средства, ти си мислиш, че намираш една каса и почваш да мислиш как да отвориш тази каса. Навярно няма никой от вас, който да не е обирал някоя каса. Че това е най-лесната работа, най-лесното нещо, което хората правят. Или да кажем друго яче. Няма нито един от вас, който като е минал по край някоя градина с такива хубави круши от по половин килограм едната круша от тези жълтите, че като ги погледне да не каже хубаво ще бъде да си откъсна една. Ако имаш пари, може да кажеш да си купи от тези круши. Но нямаш пари. Веднага пожелаваш да си откъснеш една. Ти после можеш да макнеш с ръка на тази мисъл. Сега, къде седи престъплението, че си откъснал крушата? Или къде седи престъплението на съзнанието бе? Ако линията А която се е угънала от всичкия този товар и ти откъснеш тази голямата круша и дървото се освободи. Къде е престъплението? Ако ти след като я откъснеш, отнемеш този товар от пружината А и тя вземе първоначалното си положение, питам, къде е престъплението? Това е само един прост механически процес. Но представете си сега, че този товар е тъй свързан, че от него изхожда известна енергия. На чертежа имате три лампи и тази пружина се огъва, но същевременно тези трите лампи горят. Представете си, че тези три лампи... При тях има трима души, философии или писатели, които пишат и работят на тези лампи. Сега тази пружина се е огънала от този товар, но също временно дава светлина и тия господа работят на тази светлина. Ти минаваш покрай пружината, която се оплаква и ти казваш: А, лесно мога да те освободя. Отнемаш единия товар, но веднага изгасват свещите. Питам. Ако вие освободите пружината от нейния товар, а изгубите светлината, кое е по-хубаво – пружината да е права или светлината да има, а пружината да се огъне? Кое е правото в света? Това е съпоставяне на известни идеи. Защото правото в света е съпоставяне на две идеи. Доброто в света е това, което принася най-голямото благо. Това е доброто в живота. А това, което лишава живота от това добро, ние го наричаме зло. А това е един процес, който обхваща всички органически същества. Тогава добро е това, което обхваща всички живи същества. Абсолютното добро е това. А зло е това, което е отчасти добро и то за някой, а за повечето не е добро. Вие можете да направите добро някому, но същевременно като направите услуга някому, вие можете да лишите другиго от известно благо и като така да му направите зло. Така става и в човешкия ум. Често, като помагате на ума си в известно отношение, вие го лишавате от друго благо. Затова се изисква самовъзпитание вътре. Трябва да разсъждавате. Трябва да страдате. Защо трябва да страдате? Страданията показват, че сте на пружината, която се огъва. Но ако това страдание произвежда светлина, на която няколко души се занимават, четат, работят, то ще произведе повече енергия, повече придобивка. Може да има повече огъване, но това огъване пружината нищо не губи, тя е работила отвътре. Сега, какво друго приложение бихте турили на тази пружина? Сега какво мислите? Трябва ли човек да се огъва или не? Къ, Ти какво мислиш? Ако би могъл да извади светлина да се огъва? Да, тогава огъването е на място, но ако няма никаква светлина, тогава огъването е безрезултатно. Значи, светлината оправдава огъването. Сега да видим другото угъване. Слушайте сега, ще дойдем до угъването. До ми сол до. Ще запомните двете пружини. Това е една задача. Когато накарате някого да рисува, а той не може да рисува, какво става? Той се мъчи. Но като се мъчи, и ще направи нещо. Учителят извади цигулката си. Изпейте сега ДО, МИ, ДО. По-добре е доброволно, който иска да стане и да изпее основните тонове. Я, С. Ти си най-смела. З, Г, Р, Т. Пейте. Всички се закашлюват. Затова светските хора никога не дават концерти сутрин. Те знаят закона. Сега да пеят Л, М, Ф, Б, Д. Сега всички заедно. Учителят вири на цигулката и ние пеем. Трябва много да се упражнявате в музикално отношение за смяна на вашите състояния. Когато дойдете да вземете един тон, той трябва да е в позиция. Вие трябва да изучавате позициите. Простите тонове са ефтини и в тях няма мекота. Но щом вземеш един тон в позиция, в него има вече мекота. Вие трябва да изучавате позициите. Най-първо ще вземете основните тонове. Да кажем, неразположен сте, не сте в дух. Колкото и да сте музикален, започнете с тези тонове. До, ми, сол, до. Поразходи се малко и пак повтори тоновете. Трябва да вземете музиката като един начин на възпитание. Някой път се намирате в известно състояние и не може да се смени това състояние и човек може да стане цял невръстеник без пеене. Та ще употребявате пеенето като метод за сменяне на състоянието. После пей за себе си. Никога не пейте за хората. За себе си ще пеете. Ако вие пеете за себе си, ще дойдете до едно състояние, което ще ви засили за работа, за живот. А щом пеете, за да ви ръкопляскат хората, ще се яви критика. Може половината да ви обичат, а половината да не ви обичат и тогава ще се раздвои енергията. Вие ще знаете, ако не сте певци, погрешката е ваша. Няма човек, който да не е създаден, да не е певец. И ако някой не е певец, причината е, че той не е пял. Всяка пружина е излязла да се огъне и ако не се огъне, то е защото няма тежест. Изпейте сега, зора се светла зазорява. Трябва да знаете... Музиката, като се пренесе в по-високи области, всякога се ражда една правилна поетична мисъл. Музиката на физическото поле е едно, а в по вишите области на живота тя се сменя. Вие трябва да вземете пеенето като процес за трансформиране на енергиите. Пеенето не е само удоволствие. Без музика не може да се трансформира състоянието. Музиката не е удоволствие. Някои само използват музиката, както сега се правят разни инструменти. Значи, влизат по сторонни причини, които заставят хората да правят инструменти. Но все-таки музиката си има подбудителни причини. Тя е като един проводник за развитието на някои дарби. Има причини, които заставят хората да пеят. Кога хората пеят най-вече? Кой започва пеенето? И в какъв тон? Децата започват първи музикалните действия. Те са всичките музиканти. Учителят прави силни и високи тегления на лъка. Децата започват с витоките гами, кряскането. Те започват с високите тонове. Сега всички ще пеете гамата, половината ще вземете гамата нагоре, другата половина ще слизате надолу. Сега вземете до, тихо и постепенно с усилване нагоре. Беседа от учители държана пред младежкия окултен клас на 7 февруари 1930 г.